80. Дональд дістав речі з двох інших шафок, ніби у вісні. Онімілий, він спустився ліфтом до кабінету доктора Вілсона і залишив там особисті речі техніка реактора. Він попросив доктора Вілсона дати йому щось, щоб допомогти заснути тієї ночі, і уважно стежив за тим, звідки взялися таблетки. Коли Вілсон пішов до лабораторії зі своїми зразками, Дональд взяв собі ще таблеток. Подрібнивши їх, він додав дві ложки порошку і приготував гіркий напій. У нього не було плану. Його дії слідували одна за одною, як у робота. У його житті була жорстокість, який він хотів покласти край. Вниз до глибокої морозильної камери. Штовхаючи перед собою завантажене інвалідне крісло, він без зусиль знайшов її капсулу. Дональд провів пальцем по поверхні машини. Він обережно торкався її гладкої поверхні, ніби вона могла порізати його. Він згадав, як торкався її тіла таким чином, завжди боячись ніколи не в змозі повністю віддатися чи відпустити. Чим краще це було, тим більше боліло. Кожна ласка була образою для Гелен. Він відсунув палець і притиснув його до іншої руки, щоб зупинити уявну кровотечу. Бути поруч із нею було небезпечно. Гола Анна була по той бік броньованої оболонки, і він збирався її відкрити. Він оглянув величезні зали глибокої заморозки, переповнені і все ж таки замотні. Доктор Вілсон ще деякий час буде у своїй лабораторії. Дональд став на коліна біля кінця капсули і ввів свій код. Десь у глибині душі він сподівався, що це не спрацює. Це була занадто велика сила, здатність дарувати життя або забирати його, але панель подала звуковий сигнал. Дональд заспокоїв руку і повернув циферблат так, як йому показали. Решта – очікування. Температура піднялася, і його гнів зник. Дональд дістав напій і помішав його. Він переконався, що все інше на місці. Коли кришка зітхнула і відкрилася, Дональд просунув пальців в щілину і підняв її до кінця. Він простягнув руку всередину і обережно витягнув трубку з голки в руці Анни. З голки витекла густа рідина. він побачив, як працює пластиковий клапан на кінці і повернув його, поки краплі не перестали капати. Розгорнувши ковдру з тилу інвалідного візка, він накрив її нею. Її тіло вже було теплим. Іний стікав по внутрішній поверхні капсули і збирався в маленьких канавках, які слугували жолобами. Він зрозумів, що ковдра була потрібна в основному йому. Анна заворушилася. Дональд відгорнув волосся з її чола, коли вона закліпала очима. Вона розтулила губи і випустила тихий стогін, наповнений десятиліттями сну. Дональд знав, як відчувається ця скутість, це глибоке холодне замерзання в суглобах. Він ненавидів робити це з нею. Він ненавидів те, що робили з ним. Спокійно, сказав він, коли вона почала махати руками в повітрі, тремтячи. Її голова слабо хиталася з боку в бік, і вона щось бурмотіла. Дональд допоміг їй сісти і поправив ковдру, щоб вона була вкрита. Інвалідний візок стояв тихо поруч із ним, а на ньому лежала медична сумка і термос. Дональд не робив жодних рухів, щоб підняти її і допомогти сісти в крісло. Моргаючи і кидаючи погляди, вона нарешті зупинилася на Дональді. і Її очі звузилися, впізнавши його. Він прочитав своє ім'я на її губах так само, як і почув. «Ти прийшов по мене?» – прошепотіла вона. Дональд дивився, як вона тремтіла, і боровся з бажанням погладити її по спині або обійняти. «Який рік? запитала вона, облизуючи губи. «Час настав?» Її очі тепер були широко розплющені і мокрі від страху. Тала крига стікала по її щоках. Дональд згадав, як прокидався таким чином, а його думки все ще затьмарювали останні сни. «Настав час правди», – сказав він. «Ти причина, чому я тут, чи не так?» Вона дивилася на нього безвиразно. Її розум був затуманений. Він бачив це по її тремтінні очей, по тому, як її сухі губи залишалися розтуленими по затримці в обробці інформації, яку він добре знав з тих часів, коли вони робили це з ним, коли вони будили його. «Так», – вона ледь помітно кивнула головою, – «батько ніколи не збирався нас будити. Глибока заморозка». Її голос був ледь чудним. «Я радий, що ти прийшов. Я знала, що ти прийдеш». Рука висназнула з-під ковдри і вхопилася за вкрай капсули, ніби намагаючись витягнути себе назовні. Дональд поклав руку їй на плече. Він повернувся, взяв термос з інвалідного візка. Відірвавши її руку від краю капсули, він втиснув її у долоню напій. Вона вивільнила іншу руку і притиснула термос до колін. «Я хочу знати, чому», – сказав він. «Чому ти привізла мене сюди? У це місце?» Він оглянув капсули, ці неприродні могили, що стримували смерть. Анна дивилася на нього. Вона розглядала термос і соломинку. Дональд відпустив її руку і потягнувся до кишені. Він дістав телефон. Анна перевела на нього свою увагу. «Що ти зробила того дня?» – запитав він. «Ти тримала мене подалі від неї, чи не так? І тієї ночі, коли ми зустрілися, щоб остаточно узгодити плани, і всі ті рази, коли міг пропускав зустрічі, це теж була ти!» Тінь промайнула по обличчю Анни. Щось глибоке і темне відбилося в ній. Дональд очікував жорсткого опору, сталевої рішучості, заперечень. Натомість Анна виглядала сумною. «Це було так давно?» – сказала вона, хитаючи головою. «Вибач, Доні, але це було так давно». Його очі ковзнили повз нього до дверей, ніби вона чекала на небезпеку. Дональд озернувся через плече і нічого не побачив. «Ми маємо вибратися звідси», – прохрипіла вона слабким і віддаленим голосом. «Доні, мій батько, вони уклали угоду». «Я хочу знати, що ти зробила», – сказав він. «Розкажи мені», – вона похитала головою. «Те, що зробили Мік і я, Доні». Тоді це здавалося правильним. Мені шкода, але я маю розповісти тобі щось ще. Щось важливіше. Їх голос був тихим і слабким. Вона облизала губи і поглянула на соломенко, але Дональд тримав руку на її плечі. Тату, розбуди мене на чергову зміну, коли ти був у глибокій заморозці. Вона підняла голову і втупилася в нього поглядом. Її зуби цокали, поки вона збиралася з думками. Я знайшла дещо. Припини, сказав Дональд. «Більше ніяких історій, ніякої брехні, тільки правда!» Анна відвела погляд. Її тіло пронизав спазм, сильне тремтіння. З її волосся піднімалася пара, а конденсат стрімко стікав по поверхні капсули. «Так і мало бути», – сказала вона. Це визнання було в тому, як вона це сказала, і в її відмові дивитися на нього. «Так і мало бути. Ти і я разом. Ми створили це». Дональд кипів від нової хвилі гніву. Його руки тремтіли сильніше, ніж її. Анна нехилилася вперед. «Я не могла змиритися з думкою, що ти помреш там самотній». «Я не був би самотній», – просичав він крізь стиснуті зуби. «І ти не маєш права вирішувати такі речі». Він схопився обома руками за край капсули і стиснув її, аж поки його кісточки не побіліли. «Ти повинен вислухати те, що я маю сказати», – сказала Анна. Дональд зачекав. Яке пояснення чи вибачення вона могла дати? Вона забрала у нього те невелике, що залишив її батько». Турман знищив світ, а Анна знищила світ Дональда. Він зачекав, щоб почути, що вона має сказати. «Мій батько вклав угоду», – сказала вона, і її голос набрав сили. «Нас ніколи не мали будити. Ми повинні вибратися звідси. Мені потрібна твоя допомога». Знову це. Їй було байдуже, що вона знищила його. Дональд відчув, як його гнів щукає. Він розчинився в його тілі, як частина нього – Потужна хвиля, що приходила і йшла, як океанська хвиля, не досить сильна, щоб утриматися, і розбивалася з шипінням і зітханням. «Випий», – сказав він їй, обережно піднімаючи її руку. «Потім ти зможеш мені розповісти. Ти можеш розповісти мені, як я можу тобі допомогти». Анна моргнула. Дональд взяв соломинку і підніс її до її губ. «Губ, які розкажуть йому все, що завгодно, залишить його в розгубленості, використають його, щоб вона могла почуватися менш порожньою, менш самотньою він не слухався її брехні. Її отрути. Вислухати її означало дати їй жилу. Анна притиснула губи до соломинки, і її щоки втягнулися, коли вона почала пити. Стоп огидного зеленого кольору піднявся по соломинці. «Таке гірке», – прожепутіла вона після першого ковтка. «Тссс», – сказав їй Дональд. «Пий, тобі це потрібно». Вона пила, а Дональд тримав для неї термос. Анна зупинилася між ковками, щоб сказати йому, що їм потрібно вибратися звідси, що це небезпечно. Він погодився і знову підніс соломинку до її губ. Небезпека була в ній самій. Коли вона здивована подивилася на нього у термосі, ще залишалося трохи напою. «Чому я відчуваю сунливість?» – запитала вона. Анна повільно кліпала очима, намагаючись не заплющувати їх. «Ти не повинна була приводити мене сюди», – сказав Дональд. «Ми не повинні були жити так». Анна підняла руку, простягнула її і схопила Дональда за плече. Свідомість, здавалося, охопила її. Дональд сів на край капсули і обійняв її. Коли вона обм'якла на ньому, він згадав ніч їхнього першого поцілунку. Чи в коледжі. Вона, випивши забагато, заснула на дивані в його братстві, поклавши голову йому на плече. І Дональд просидів так решту ночі, його рука заклякла і заніміла, а вечірка вирувала і зрештою стихла. Наступного ранку вони прокинулися. Анна прокинулася раніше за нього. Вона посміхнулася і подякувала йому, назвала його своїм ангелом-охоронцем і поцілувала. Це здавалося кілька століть тому. Віки. Життя не мало тривати так довго. Але Дональд пам'ятав, наче це було вчора. Звук дихання Анни тієї ночі. Він пам'ятав, як під час їхньої останньої зміни вони спали на одному ліжку, а вона спала, поклавши голову йому на груди. І тоді він почув її. Саме в той момент, коли вона зробила останній раптовий тремтливий вдих. Схлип. Її тіло на мить застигло, а потім холодні й тремтячі нігті впилися в його плече. І Дональд тримав її, поки цей захват повільно слабшав, поки Анна Турман робила свій останній подих.